Тим часом Володько що божий день мусив гнати з Василем пасти худобу? Хай привчається. Василю от-от до школи відійде, тоді хто наглядатиме за коровами? Хведот сумує дома сам. А Володькові нова роль підпасича навіть подобалась – бути корисним, недармоїдом, шанують старші. Розуміється, це не те саме, що гасати кожного дня по лісі, лузі, дрипатись у багні, мучитись тим дурним хведотищем, який тебе ані не розуміє, ані... Ну, а з пастухами що інше? Із села наджинуть хлопці худобу, пасуть по сіножатях, плетуть з лозини кошики, співають, бавляться. Сміху не раз бува, мало не тріснеш. Учора Семену нового кашкета на шкандибаню палюгами на шматя побили. Гордій пішов раки ловити, поховзнувся і шубовснув по шию воду геть з лахами. Ух! Гвалт! Рятуйте! кричить, а хлопці аж качаються, регочуть над річкою. Терещинівський Прокіп, що має вже сорок років і не має ні вусів, ні бороди, його прозвали скопом, завше пасучи худобу, колоски на полі збирає. Цілий день від рана до вечора збирає. Назбирає кілька турбин, а немає місця, куди більше збирати, так він спідні штани скидає, зав'язує знизу колосинням і напхає їх колоссям. Кажуть, вже кілька пудів пшениці отак назбирав. Він хоче на Різдво собі новий курташок купити і в м'ясниці женитися. Ну і реготу буває з того Прокопа. Чому ти не женися, Прокопе? питає його котрись із пацанів. А ти спрос, відповідає Прокіп. Спрос. Ну, то всади мені в нос. Ха -ха -ха. Прокопе, чого? Дай но штани, ми назбираємо тобі колосків. Поцілуй мене, розумний такий. Хлопці одного разу штуку з ним утяли. Взяли його штани та обіцяли назбирати колося. Коли Прокіп не бачив, насипали туди кінського сухого гною і зверху притрусили колосям. Прокіп жине додому свою череду, обвішений торбами з колосям і гордо несе спереду штани з ноєм. Хлопці цілу дорогу присідали з реготу, але Прокіп не догадується. Так і поніс додому гній. Ну і кляв же він опісля, але більше його не одурять. Дійсно, Володькові таке товариство подобалось. А скільки оповідали казок, страхів, небилиць. Одного разу лопнула на лузі корова лебецева обжерлась конюшини, здуло її й лопнула. Навіть коновал не встиг прибігти. А коли прибігла господиня та побачила, що корова лежить надута і не ворушиться, впала на неї і залилася гіркими сльозами, як над покійником. І чого та жінка не повеспівувала? Ти наша корівонька, зузуленько ти наша, ти наша сива голубонька, і що ми тепер без тебе робитимемо, і що їстимуть наші дітоньки? Та я ж тебе доглядала, я ж тебе годувала, я ж до тебе рано вставала, пізно ввечір дожидала, і вдень, і вночі про тебе горювала. І чого тільки не виспівувала стара господиня? Володькові й жалко, і разом аж смішно. Здуріла, стара, думай він і щоб його так за худобою впадати? Про це він знову розговорився з батьком, а той йому сказав. «Пам'ятай, що корова для родини все одно, що й мати. Без корови ні молока на стіл, ні гною на поле, а не доси гною не будеш мати врожаю». «Може, воно і правда, – думає малий, але його це глибоко не проймає». По двох днях не стало корови. Собаки подбали про те, щоб вона не занечищувала собою цього світу. І лише кілька кісток та череп з рогами свідчили, що тут відбулася недавно сцена з великої трагедії селянського життя. Одного дня Василь одягнув семряжину, перевісив через плече біленьку, щойно пошиту торбину на книжки, вложив у неї грифльову табличку та шмат гарячого нацибулиного і насоленого підпалка та почимчикував до школи. Володько сам погнав корови. І від цього почалось його невідрадне життя. Сумно йому стало. Пасти прийшлось одиноко. Майже всі пастухи, що раніше тут випасали свої корівки та плели кошики, пішли тепер збагачувати себе знанням. Залишився лише прокіп, але цей легко важив малим Володьком. Та й Володькові ніяка з нього втіха. Краще вже бути самому.